fortfarande väldigt hög ja. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja men då tar vi och skålar till denna eh, jag hälsar välkommen till denna Fab four afton Jag tror att det är nummer fyra, va? Ja om jag räknar rätt. Avsnitt 350. Avsnitt 350. Skål och välkomna. Tack så ja, mycket. Ja, men inte GV. Ja, du får du får surpla liksom. Ja, men inte GV så så dum. Nej. Må om visar, men... Han mår vara en bästervisare, men... Han mår av en bästervisare, men bubbel kan han. Men alkohol kan han. Ja, alkohol kan han kanske. Jag hörde att du snart ska lämna stan. Du behöver tider att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet tag Men det är inget inge Liverpool, IPO Liverpool. Jo. Ska ni gå dit eller åka dit? Nej, vi ska åka dit. Ja. Men det är full... Vi pratade om det precis innan du kom. Mm. Det är ju full satsning Från David Bers ja, Det är som tiden har stått stilla Det är samma band är Samma längd liksom. Samma scener fast bara Tiden står still två, här, Tiden står still Man kan se samma band som man såg så här, 2007 Juniper okay, yes. oh, Jag tog ju på med den bara. Kvällen till äran Det här är IPO 2007 The official t-shirt. <laughs> <Wow>. Oj! <laughs> okay. var det, det, ja, det var ju Okej. Var det dåligt det spelade? Ja, var då Ibland, i svaga ögonblick, får jag för mig att jag vill åka ditt igen, men jag skulle ju inte se ett band snabbt alltså. jag tror sista gången var där var jag i jag var inte <skratt> nere på kappen <skratt> inte på pubben jo pubben var en <skratt> gång jag var i början brukar man ju gå ner på sån du var inte ner. en här jag var inte ens alltså, nere jag tog långa promenader <skratt> då kanske man inte äh, då kanske man är klar med det där om man åker till rockfestivalen och inte ens ett gång på <skratt> Amerikaner och Kalifornier som de är. Det här är ju då en... Vad det? En, en... måste pejsa. Det är... Jag lånar grannan. Det är ett glas. Det ska vara en, en, en... Vad heter det? En, en ball... Highball. Highball-glas. Det är långa öre lightstick. Ja, <laughs> Skål! Det är en riktig <laughs> Det här är en knockout, kan jag säga. En sån här i varje ben. Thomas ja. <laughs> Dalit. Skål. Skål! Ja, det är fascinerat om För det, det är ju rom, det är gin, det är eh, Coventreau, det är tequila, det är... Det är lite grann det som faktiskt var i varje skåpet. Dajin, rom, tequila, vodka och quattro. Vad var namnet, sa eh, du? Long Island Iced Tea. Den ja, finns ju, ja. ja. Jo, jag har druckit någon gång. Det är bara sprit. Det är som mm. fascinerande. Och ändå smaker liksom... Eller, eller ja, är det... inte bara sprit. Jo. jo, det är det. Ja. Men ändå så... Men det är... Är det att ha sockerlag i det också, eller? Nej, det är inte så Det är lite sött. Det är Kontroll. Det är Kontroll, ja. Det är Coantron, det är sött. Mm. Ja, oh, fan. Då ser vi det här sluta. den här kvällen. Så. Ja, men nu... Eh, det ska faktiskt bli nästa... Nästa quiz kommer nu, vi kan skåla emellan Skål. det, det, äh, det här är en knockout-drink mm. Och vad passar bättre att ha som ämne på nästa quiz? Boxning, boxning. Bra Knockout Boxare eh, Ni kommer att få Det är 20 stycken boxare Kända som är övertygad att alla kan Alla kan namnen på de här boxarna och de ska in. Det ska vara för och efternamn. Om man får två pengar kan man bara efternamn eller bara förnamn så får man ett peng. Så man kan ha 40 sammanlagt. Jag var lite överraskad. Och alla kan ju, som sagt. Det är inga. Jag är ingen bokningsexpert, utan det här är taget från mitt, det jag kan. Nu kan vi kan börja. Mm. Och före, det ska vara två namn på varje. Jag kan ju inga boxar förstås. Jo då. Mm. Nu är vi alltså inne i del två då på med eh, till den här knockout-drinken, Long Island Iced Tea så är det ämnet eh, bokstavare yeah. precis 20 kända boxare med för och efternamn ok oh. mm -hmm. för och efternamn ja det, jag kan säga ja, ja det är två det är två namn på varje på varje eh, varje deltagare. R räcker det här eller måste du ha? Ja, du kan det ju rikta. Jag vet, jag Nej det är det Jag kan inte stämma På slutet så, det, give Gimme a ja, ja, Nu insåg jag att Clear up att, att jag hade kört den här eh, jag, jag körde den korta versionen Men sen så kommer det här Red, red wine, I'm going to feel so... Kommer, så här, vad heter det? Ja, det finns en just där. Roasting. är Det är en kortare. <laughs> Skål! Det Red or wine. <laughs> Vet du vad ska göra nu? Nu ska vi eh, rensa bordet. Om man kan ställa alla glas och sånt kanske man kan ställa på det bordet så kan jag styra undan. Ingenting så... Och då på det här? Nej, jag tänkte att man kan ställa på, på, på ja. den borden. Så nu kommer... ...en av kanske det bästa... ...hittills. Ja, hittills är, är, är absolut det absolut bästa. Men... Kanske genom historien. Jag är, så, jag, är så, jag är så fruktansvärt nöjd med det. Är det en ny vårdhet? Ja, den här har vi aldrig gjort förut. Underbart. Den har, jag aldrig, den har jag aldrig, <laughs> pingis, aldrig kört. Fick pengar så aldrig kört. Nu kan man hette... Äh, Om du torkar hela bordet då amerikaner och kalifornier som de är. Ja, efter tre grenar leder Per Thorrum på 7 och eh, Per och Mats har sex och just nu är vi inne i eh, del 4. Då det är eh, varje fotbollsVM från 2000, nej, eh, 2066, nej, 1966 till 2018. Och du har lagt till två lag som inte, länder som inte deltog. Vilka? Hur känns det här? Ja, det känns bra. Det känns, det känns väldigt bra. Trygt. Mm. Eh, Tolis? Alltså, jättesvårt, men väldigt rolig grej. Man får ju tänka omvänt på något sätt. Mm, mm, mm. <laughs> mm, mm, mm. En del vet man ju var med, såklart. Eh, Mats? Fan, du vinner på 2006 Det känns jättelätt. Det är inga problem där. Du har full koll. Nej. Nej. Men, eh. ja, det är... Eh. Jag säger bara, lycka till. Tack. Han Och Man kan båt ut och Vi och plåta lilla havsflor och ja, ja. lägger ut här. Men det tar 20 minuter med en båt ut hit så så här det var... ja. så Men... har, och så har de en nya moderna museet där också. Men... om man vill ha någonting annat än vinyl. vinyl. Hashflor, liksom. Nej, det vill... Det vill <laughs> och visa upp att ja. man har varit lite kulturell. Men vi gjorde vi ju det. hade ju fint när vi kallade på jag vet inte vad var det heter. Kubrick. Stanley Kubrick. Var, ja. kubrick ja, ja, ja. ja. Det men det bästa vi har ätit någon gång på någon resa. Har du sett det, eh, poängställningen? Nej, nu är, är ni två top. i topp. Nej, Per är i topp. Jag hoppas att jag fortfarande kanske ja, jag... är med. en som en general ligger där. Gör det. Vad gör jag? Det är Amerikaner och kalifornier som de är. Ingen... Ingen vanlig människa utanför... Uh, nu är det, det politik i påverk. Det är rätta rätt ifrågasatt. Demokraterna är ju en stadsbetning med <skratt> gravade effekter. Och så händer det som händer. Och då slutar vi oss alla upp i samma kvart. Men det vore ju lite kul att lite oftare få en annan bild av det, nämligen motsidans. Media, historiskt, i, i, om vi betraktar media som vi brukar betrakta media, brukar ju vi vilja vara allsidig och skildra båda sidorna av en... Men det är väldigt, det är väldigt svårt med, att skilja motsidan när den, den skildrar sig själv på ett så... Och så får vi aldrig glömma att det första som händer i en krig är att alla börjar ljuga. Ja. Alla gör det. Ja. Propagandan ja. står ju så spönen. Men Selensky är sanningen och Putin är lögnen. Jag förmodligen sanningen båda. någonstans. Där. Jag vill ha Mellan. båda sidorna. Och det handlar inte om gott ord här. Nej, men det det kan du kan ju inte ha fel. Men jag vill ha båda sidorna. Men du får gå lite fram Nej. till österländska medier. Nej. Det gör ju det det, jag tar en ställning för Silens, eller för Ukraina och därför är det är ja. Och därför är det bara det som är sanningen. Nej men det, det kan jag, jag förstår vad du menar. Jo när när per, äh, pratade om storsmåspöndebacken så måste jag få. Vad sa du när jag pratade om? Nej när Per sa någonting, <här> någonting stod som spöndebacken. Måste veta om, om Penti. Äh, Våra Penti. Ja en kompis från Övikt utsprungligen uh, från Finland som man, man är svårt med med svenska språket för även fast man har bott i Sverige hela livet Vad sa han? Jo men han sa att han stod på uh, palkongen inte balkon, utan p palkongen utan p-palkongen han hade ju en sån ryggsäck en konken Nej, hette heter konken ja, hon, ja, han sa honken Honken sa, och, så var, och så var det någon, någon tjej han för. Jaha, hur, hur, hur var det från och dagen innan? Ja, hur, hur, hur var det med hon då? Jo, sett du ska sätta bröstvårdena De, De stod som spett i spyn Som spett i spyn Man förstod vad han menade Va? Man förstod ju vad man menade <laughs> jo, jo. Men jag har aldrig hört ut det Alla har hört ut det Det var en blandning av Stoklund spett och spöna i backen Thomas Tromslund Ja, ja, ja Han hade Tromslund sagt ja, måste stå som spett i spinnader jag hade det varit eh, Nobelpris Klass Hörrni Jag tänkte att vi kör mat om Hon är snart, hon är sex, vi kör mat sju vi tar de tunga, tunga quizarna nu, sen blir, blir det bara mer eh, lättsamma. Mm. Eh, så nu ska jag köra all svenska. Oh. <skratt> oh, Marathon-tabellen all svenska. Oh, oh, oh. Och grejen är eh, att det har ett 66 lag i all genom alla år. Eh, ni ska skriva ner 20 stycken. Om ni kan. Eh, 20 stycken. Som, som, med, alla som, som finns med på topp 20-listan. Vad ah, sa Som finns med på topp 20. Nej, som finns med på Malton-listan. Eh, grejen är att skriver du till exempel ett lag som någon annan har skrivit... Då, då stryker man det. Okay. Vi okay. måste vara okay. ensam om okay. det. Okay. Och det är 66 stycken lag. Eh, får man med ett lag... Från 1 till 11, då får man ett peng. Får man med ett lag som ligger i maratontabellen från, från 12 till 22, då får man 2 poäng och så vidare. Mm. Får man med något lag som ligger från 55 till 66, då får du sex peng. Okay. Om man är ensam på det laget. Alltså. Om man är ensam, annars mm. så stryks det. Ja. Om det är någon annan som har laget så stryker man det. Intrikat. Det mm. tror ni. Mm. Mm? Mm. Jag hoppas. Så grejen är att man ska vara ensam på det laget. Och då kan det vara... Man ska lista de 20 lag. Ja, men man får ingen lista. Nej, nej, det skulle inte... Nej, jag tror det skulle... Ni ska skriva ner 20 lag. Som är på maratonsabellan. Jag måste be om en paus Två minuter. Som... Ska du på toan och googla? Och det är ju tom Och i land under stegen Där eftergattstår ditt lämpliga steg. svar För mm. ligger tom i regnet Där våttar löven far, Där våttar löven far. Och där för ju vi in på nästa quiz. <laughs> alltså visst är det? Lundell-quizet! Visst är det fantastiskt! Nu ska vi gå igenom Nu ska vi gå igenom Lundells 70- och 80-tal. och Och vi börjar... Jo, grejen är som sån att... Uh, nu spelar jag, säger jag ingenting Jag spelar en låt nu mm. Och sen vilken platta kom den ifrån man får, man får gissa på Mellan ett och fem Stycken får man plocka upp All Varje la. år varje, varje låt Det ja. kommer flera Lundell låtar ja. uh, Håll man fram en lapp Och <skratt> Träffar ett Då får man, då får man <skratt> Fem poäng Jaha, det menar jag sa, okay. ja Håller man fram två får man fyra, håller man fram tre och träffar ett, får man tre och så vidare. Ja. Så högst fem stycken lappar får man ja. Så det är bra om man gömmer dem kanske på något sätt. Du kanske kan lägga dem på en stor i mm. här Och vi börjar med tänker jag att eh, vi plockar fram vilken den här eh, romerägnet var på. Ja. Och så räknar jag 3, 2, 1 Och då håller man upp Får alla 5 poäng om alla tar upp Bara en och tar rätt Om man tar en ja, ja Och alla tar rätt så får alla 5 poäng ja. Ja. Om du tar 2 mm. Då får du eh, Om du garderar liksom har mm. två alternativ då får du fyra och så vidare mm. Så att man kan maxa ha mm. 5 lappar mm. Okej, okay. vilken var första? Vad är romeränget? Romeränget är inte första eh, ja, en, Jag en, räknar 1, 2, 3 Vi ska visa upp dem Ja. Ja. Och då bestämmer ni om ni vill gardera ja. eller inte. Ja. Per du, du kan, om du lägger dem på, på vad heter? Ja, jag tittar upp ett annat håll Ja, okay. Är ni beredd? Ja. Nej. Tack. Mm. <här> jag har ingen aning. Jag har aldrig soppan. Det här kanske var den bästa. Jag ölillem med hastag, men det här, det känner jag. Oj, vad bra. Det här Det var en bra ja, låt. Ja, alltså, riktigt bra låt. Det var ja. så fantastiskt bra! Vänta hur du smakar mot Red Rommel. Den är egentligen så, mi, mer än öppna landskap ett... vi det. Ja, ja. det är Ace of vill vi det är så of Ja, ja. ja har fatt, jag, jag man, har ingen... varför alltid folk vill höra det här att Det är fantastiskt bra. Det är en oh, det är bra. Bra. Ja, jättebra låt. Mm. <låd> But the the thought to I'm a minute. The time to hesitate. The time to hesitate is true. No time to wallow in the mire. Sona, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, yeah. Mm -hmm. You know that I would be a liar if Eight. I. Come on, baby, light my fireball. Oh, come on, baby, light my fireball. Oh, Try to set the night of fireball. Oh, Try to set the night of fireball. Oh. That's break that we have Fireball. Oh. Yeah, oh, fantastic. <laughs> it is it Fireball? I did it. <laughs> yeah, Per, good! <bra>. Super! <laughs> back, in, back in track. Mm. Smart Duke, Stefan. Fireball. <coughs> Jag tror det är. Jag kan vara den sista Den där Ingen har ah, Men alltså Men The Doors, ja. alltså, the doors. Jag är inte sugen på att lyssna på det liksom. det, det, är, att det är kul så här lite grann, Men jag ska aldrig lägga på det hemma Det fanns en, följ, mm. det fanns en väldigt mörkt Drag Redan från början Ja Ja, ja. Men Som Stefan så kan du säga mot ja. liksom, jag är det Men nej inte min back Ska jag säga emot? Ja. Jag kan köra, köra eh, några andra eh, låtar. Eh. Min fa favorit man tände tänd till på. Amerikaner och kalifornier som de är. Perfekt. Det här är liksom det bästa jag äter på båda. Man tänkte att en en tornedå kanske. <laughs> kanske det är det bästa. En tornedå men det, det som har varit jobbigast att äta det är sådana liksom här riktigt kryddstarka som, som jag har ju käkat, jag har ju ibland har jag gått och käkat på något som har varit riktigt klydstånd. Och då då bränner det ju först till i halsen men sen, sen så blir det liksom kast i magen. Men det här var ju liksom det går ju det känns som att det liksom åker ner alltihop och inte fastnar över allt i munnen så mycket mat gör när man är torr liksom så, här, så har man halsen full och, och munnen full. Men, nej, det här var det här var suveränt Stefan det var, det var kul märk du vet hur du ska du vet du ska ta det mm. mm. jag provade jättegott mm. ta med mm. mer bra nivå ingen som med stugan åker till till eh, Libbholma? Alltså, inte i år, inte år, år men men jag vi måste må, en må, gång till. Vi måste ha en en ja, en gång till oss ja. vi köra. På vad heter det, vad heter hotellet eh, Hard Snack. Ja, ja. Och så går man ner. ska vi ha duktagstjänsten? Oh. <laughs> ja ja <laughs> nej. Ja ni jag. Här har jag fått trycka ihop oss i 160 säng. Jag kollade ju bara... Var, jag kollade ju vad Jönnens kostade. Ja, det, var ja. liksom inte, det var inte... Nej. Det var inte riktigt för våra... Mm. Nej, vi, vi klarar oss. Men alltså, då får vi ta direktör. Men, men, men ska men... vi köra det? Ska vi köra det nästa år? Eller, för, eller två år? Jo, 23. Jo, 23. Ja, nästa år. Så här. Alltså som det sista jävla statement. Vi har liksom aldrig riktigt avslutat mm, ja. det här, Kapitlet. Men vi behöver inte, ja, och så, så går man ner på det de, de man vill. Och man gör precis man vill. Om vi inte sitter åtta till. om vi inte sitter 18 timmar och på just mitt sämre när jag försöker ta det <lut> lite lugnt. Ja, men gre grejen var... <fört> <fört> nej, det var, det var okänsligt. Ja, men det var, det var okänsligt. Du men, var inne i en tråkig period då, eller hur? Ja, det var ju så. Ja. så att, det var ju så. Ja. Nej, men det var inte mening. Det var inte vår mening. <går> men, nej, men det var inte någons nej. mening. Det var ju bara dumt liksom, att kanske åka dit och no. ta för mig. Ja. Det, kan, det, kan jag, det kan jag, köst, kanske är Ja, men det, det ja. var ju så. Men det var liksom inte, inte bara upp, vi, vi vill ju inte dig i landet. Det ju jag också. Det var bara när jag åkte väg någon timme eller två Tillbaka och trodde att alltså du skulle kunna få det. Ja, ja. Så <stimulat> är det så fortfarande. Det <Bear clarinst brains> men vad är det du gjorde till att vara Champions League? Eller var det året innan? Ja det var inte Champions League året. Det var ju också en stor Ja men det. Jag trodde att vi var helt supervaka hela matchen och så sannolikt började jag mig så jävla full. Och så så blir det i det förlängning. Och så luta jag mig bakåt och säger det där. mig. Och, jag... Och sen är det du som väcker mig Det här liksom gosat in i ja. Och jag allt. ser, mitt lag känns det. Ja, vi vinner. vinner. Ja. ja, det var en mest... drogbär drog, det, det drog som gjorde, jag... gjorde straff. Jag drog bara. Ja. Det mest... Och jag, jag missade ju allt det där. Men det mesta om Max Farah är att du ser igen. i Jan. Ja, ja. jag tror. Jag har Nej, men alltså 2023 lever vi på kanske. Men vi du vi, vi kör, köra på det? det. Men, ja, vi, ja, vi, vi kör, kör det bra. som en punkt. Och sen det, det är en punkt. Efter, en... Ja, men det är en bra... 23, perfekt. Ja, tack. Ska du ha punkt på det? Ja, men liksom, så är det är så att man gör som man vill ha. Ja. Som alltid gör. Men, men, jag ser... När var vi sist där? Vi är fyra. Det måste vara 2018... Oh, eller fyra så, Jag minns inte sånt Nej men alltså, 2017 var ju vi där, vi tre 2018 var ju där med ett gäng mm. Per var ju inte det. Nej. Men vart, vart, vart med. Nej 2015 Vad tror du med året efter det då? Nej, vi har Nej. inte där 2015 eller 2014 var ju du sista Men vad heter det eh, Det var då universitvalet det bästa band 14 Nej, Nej det var ju 11 Re 2007. Rain Refrain. Då pratar vi om. iPod, Liverpool. Bästa band. Vad? Ni var varit alltid till bästa band. 2007. 07 är det. Då? <kör> det är ju tidsför jag på sig. Nej. Var det det? Okej. Och då var vi inte. Var det Rainer Feet? Vi dör än. Nej, det kommer ju inte. Jaha, okej. Okay. Efter, efter uh, ja, ett par år tror jag. Men, ja. Ni, ni oh, var, det, var där ett år och för, försökte för spela, för spela, för spela, för, spela, ni, spela ni, Wikileaks. Vänta, ni var första år äh, jag var där och då träffas vi, ja. Ni hade bäst, var ni var bäst, eller? Mm. Nio ni, ni, ni, ni var ni där, tio nej, nej, var jag där också Nej, nio nej, nej, nej, nej, nej, nej, var jag där ja, Tio nio, var Per med, ja. elva nej, det var, det var med, jag med det var vi var ja. Men när du och jag träffades var inte Mats och Per med mm. Utan då var ju du där Och jag träffade dig med Jeremy och, och, och vi pratade engelska en hel dag. Ja, för att ni förstod inte att vi var svenska. <laughs> Nej, det? <laughs> och vi <sen>, inte. <laughs> och sen, sen var det så otroligt. Vi jag hade, hade med, med, med min eh, På koppan surfplatta som jag Delade eh, ja, heter det delade ut. Och så står adressen där. Ja men du du bor ju eh, i, i Enskede eh, dalen. Nej. Jag bor ju jag är bättre vart var jag bodde mm. och då jag sig och mm. vi bor i i Thilver Några hundra meter ifrån <skratt> Du spik speak Swedish? Yeah. Men så. den här adressen, det var, ju, det var ju i Dalen Ja precis, 1998 mm. Där du ju bodde Ja då När mm. du kom ut mm. Bodde du där då? 1998 ofta. du det är på taget? Va? Har inte ni bott här Ni här Nej Va? 2005 flyttade vi. 2005, okej. Okay. Ah, ja. mm. Träffas ni 98. Nej, Nej, vi, vi träffar. 98 sätter min min samlingsplatta. Ja, mm. ah, okej. Okay. Ah, okay. okay. Och... 9. Mm. 9. Eh, vi vi där. Och 10 åkte du och 11 åkte vi till dig. Ja. Och när flyttar ni? 25. 25. 25. Nej, men alltså, eh, det skulle... Jag har alltså jag är ju emot att åka till många gånger men samtidigt det är så jävla kul att åka det är en gång i livet. Ja, en, en, en, en, en, en, en sista gång. En sista gång ja, ja, ja, jo absolut 2023 och så får man ja. Jo. Jo, men, jo, men liksom, nu, nu gör vi bokslut på det här. Ja. Nu nu, nu, nu. Mm. och vi tvingar ner Pär på cabin och i alla fall är ja, man okej okay. om man Komma ner där och så kommer Brian och... Ja, Brian, Jackie... Jackie. Ja. ja, men ni vet att jag tycker. Ni vet vad jag tycker. Det, om, om vi inte hänger liksom... 20, Nej, men det 20 är... av 24 timmar om dygnet på hotellrummet. Utan det är ju fattigt. Vi grejer också. Det går ju ja Ja, ja. Men, men vad heter... Jag minns ju den gången... Uh, jo... Uh. Du hade jobbet, minns jag. Jo, ja. I, i och. och så satt vi. Eh, hur länge satt vi på vissa universitet? Vi vi tio det timmar. Det, det var, det var jag tror vi, vi kör en, en tio timmars pass. Och du gick ner. Jag minns här. Du, ja. du gick ner. Ja. Och så gick du ner och satt i lobby eller någonting. Så kom du upp ja. och, och, och kommentaren var Men helvetet, ni sitter kvar. <laughs> äh, nej, du, ja. så, du såg inte. Fast jag sa det inte... Nej, det var, det var det här året. Mm. <laughs> det kan vara förmodligen det året. det här är ju... Det, det är bara räkna 1 en, två, tre, Nej. Och det var ju inte mot dig, utan det var vi tre satte och... Mm. Det, det, det, Vi hade bara liksom gälla så... space allroom ja, för ja, att det var ja, inte jag, det. Ja, ja, men, men, det så... utan det var bara att det råka bli så tyvärr ja, men ni är ju så, så tajta som Nej men alltså alla år tillbaks. Du är också med i tajta men asså jag är jag vet inte jag kände så mycket längre än som pär. Nej, ni hade ju du är där och jag mår inte bra. Jag skulle kanske inte ha åkt dit. Jo, jo. Nej, jag kanske inte skulle åka dit, Nej. men nu gjorde jag det och mm. det blev som det blev och... Däremot så skulle du ha åkt till Hamburg, men jag menar jag Och sen har vi åkt dit igen så, att jag, ja. det, så jag är ju av med det. Men jag förstår, jag har med din idé. Att åka dit en gång till Och göra menar, en att, att, och, så tar, och så tar man Man kan ta fotbollsgrejer om det finns det Och se på live tv Och ja, gå, men det är... väl, Eller man kan gå på en jävla bandspela eller Man kan dricka öl Ja, och... ja IPO behöver vi inte styra Absolut ja. inte för, för det är ju bara skit mm. Jag grejen tycker jag är med att hänga på subway och och och och dricka saden gå ner och häja på Brian och Subway Jag är sjulsad det här det hallå. Det är en det är ett stadat. Det, det är en fin plats att vara på. Elit. Men jag jag vi har, vi har vandrat runt <laughs> efter, efter jag har, jag vandrar runt på det. Och som inte vi är där på på, på jordens. Ja men den är jättefin. Men hörni, nu är det faktiskt dags. <laughs> Fram med pennor. <laughs> Okej, är ni beredda? Tävling. Ja. Ah, okay. eh, om vi ställer oss här borta i de, i de bästa fallen så tar man ju inte bara ut honom för de är ah. otroligt att ja, men Här Mats fick du för, eh, för vinst. Ah, liksom, arkitektur Nu tar ni eh, varsin var färg på att poosen som no, vi hade förut. Jag har ju nu för en gångs skull som liksom. ceremony master här. Ah, ja. Nej, jag har inte. Ja. <laughs> mm. ja. Nu är det nämligen så att nu här det en intro tävling. Då. Intro, intro, musik intro. Fan vad bra Och grejen är som så. Ni ser sträckigt här. Jag tänker att, att då får vi alla tre plats. Mm. Och jag spelar en låt. Det kommer att bli 20 låtar. Jättekännliga låtar som alla kan. Mer och mindre. Mm. Eh, när man tycker, jo men den här kan jag. Jag vet, då ska man slänga mot den här körningen. <skratt> mot den där Karlin. Stuckast så där. Ja. mot den där Karlin grejen. Var bra din precis... Ja, Ja, Det det, är första... det var första gången. Åh, det var flax. Nej, Och man ska kunna säga grupp och eh, låt. Grupp och låt, då får man två poäng Grejen är att bara de två första som kastar räknas. Den tredje, för att annars kan det bli liksom att två stycken kastar och den tredje, då siktar så här tänkte jag. Att det får man inte göra, utan bara de två första som kastar, som kan grupp och låt. Grupp? Du kan grupp eller du kan låta. Uh -huh. De får och den som kommer närmast. Får gissa. Om... Ja, man får, gå, man får gå fram och kasta. Och den ja. som kommer närmast får gissa. Den som kommer närmast gissar. Men den tredje som... Eh, ja. Om till exempel pärr och Per slänger först. Mm. Då får inte du slänga som nummer tre. Mm. Om de har slängt in alla. Okay. Men han vill gissa i okay. alla fall. Okay. Nej, nej, inte som trea. Han nej. Som trea är man ute. Mm. Utan bara... Om bara, mm. man kan... Så det gäller att kasta alltså... Man måste ju man måste veta eh, Vad låten är. Ja, men är Men man måste eh, Man förlorar ingenting typ på kasset först eller? Jo, grejen Hur var det tänkt jag Ett, ett processen eh, Man får två poäng Och man kan både Artist och Låt Kan man inte Kan man om ettan Och Max Kastar kommer närmast Och Per ingenting Ja, vad händer då? Om, om du kan ettan, om du kan artist Då kan Per få frågan på låt till exempel Tre man inte kastan Okej, okay. okej okay. eh, Jo, och Om Man kommer, den som kommer närmast den här Få gissa Men om Man kommer så att man är, är Precis som mittkast kommer på den här då får man ett extra peng det Nej, man kan, men, men, kan, varför, varför kan inte alla få kasta och sen när etan gissar först eller säger låt och band mm. eh, och har den dessutom råkat träffa den där så den tre poäng mm. men, inte tå... men, men om jag kommer närmast och inte kan då går det till den som är nästan närmast att få gissa Nej, men bara de två första får kasta. Men jag förstår liksom inte riktigt. För då blir ju jätte... Alla kastar ju. Nej. Nej. Nej, tack, uh, uh, uh, uh, uh. Jo, men om, om man inte kan. Om man inte kan uh, fullständigt. Så får man ett minus. Om man kan bara artisten, till exempel. Om man inte kan två så får man ja. två minus. Och om man kastat två man tre. Tre minus. Nej. Och träffa. Du, eh, du måste veta, när du kastar måste du veta artist och låt. låt. Oj. Artist och låt, för det är jättkännelåtar. Jätt, jätt, jätt, alltså. Om du kan vara eh, en, då får du ett minus minuspoäng. Mm. Shit. Och då är det nästa, den nummer två som visar. Den som har hamnat närmast, men tre. Ja. tre. Men, men, men tre får inte kasta. Om du vill kastar... Så. Ja, så, så här. Om jag kastar och inte kan jag knappa igen, då får du då får kasta. Eller vem, vem är tvåan så kastar? Är det på tid? Liksom? Är det, är det... Nej, men alltså, så, så, så snabbt som möjligt. Ja, så snabbt som möjligt. Ja. Får man ett provkast? Nej men jag, förstår, ja, ja, okay, ja, jag, jag, jag jag är lite osäker på för att jag tänker att jag, jag hiver iväg den, så ja, det är ett eller två ja, men om du kan någonting, om inte du kan varken så om du inte kan låta, då får du två minus ja. Kan du en, för en mm. minus, ja. kan du båda, mm. då får du ett poäng mm. Och den som, kommer, den som kastar som trea, om två kastar mm. Då behöver inte den tredje kasta. Om den tredje kastar, som stöter ut någon, så plockar jag bort det. Och om vi båda gissar fel på både låt och artista, så får vi inte bara gissa fel. Nej, då är det inget projekt. <coughs> right. Det var lite, okay. lite det här är nästan mer strategi. jag. Och, med... this is Mark. Eh, nu ska jag bara kolla att eh, det här funkar. Okej, vad Jag Nu börjar... Är man som nummer tre mm. så får man inte kasta. Om man åker och så är det, då är det Om den tredje kastar så är det bara... Ja, För ja. att det är samtidigt mm. Ja. Men of, ni, håll, ni får hålla lite koll håll också. Okej? Okay? Då börjar vi. Minus två. Mm. Mm. Då är det Mats. Bens och början med, med, Benzoberg. med yes. två päng. Men du nådde du ändå så att du var på, på den där. Mm. Då får du ett päng. Så du har minus ett. <laughs> Joy. Joy. Nej, ja. det är färg. <laughs> <här. laughs> Jag är mm. det uh, Mats har två. Bad, minus 1, and okay. you have no. Tolis, no. Donassa. Is Bad Moon Rising. Yes, då points. Ja, den är kunde noll. Nästa. Nästa. Fy fan. Black Sabbath, Paranoid. Två väg, bra! Och plus att du nu träffade ringen, du får du det. Ja, hej, H. håll. är det ändå. är. tre, Mats och fyra av tre och färre av Nästa. Det är skit. Ja. Och det är Radio Gaga. Och bang, bra. Och här ligger upplevelsen. Mm. Okej, okay. nästa. Aj! Så. Vem var det? Ja. Mm. Det är Bower. 1,2 motsvar. Let's start. La ça. Eh, på 0 och 5 komma. Bop berde äh, äh, Remoons. Remoons. Och Päng, Pär, Ja, så får jag den också. Där. Ja. Och Pär, äh, det var Mats som också ja. och... Ska Du Mats också träffar utan. ha en, en äh, väck till kaffet? Jag har det så jag Ja, om vi skulle åka en helg på 2020 20, 20, 20. Alltså Vi skulle göra ett väldigt snyggt avslut på allting Jag tror vi skulle, tror vi skulle hantera det bra Vi skulle ge all den snack vi behöver Om någon vill gå på någonting Och andra inte vill hänga med Så har det, det alltid varit Så tycker jag Precis, jag tycker alltid var det så ja, det är, Faktiskt alltid har ja, varit ja. så Om någon vill vara i fred ett tag så för en vad det. Är. Ja, jo, jag vet. Ja, jag vet hur drabbade så det är. Men annars så ja, är alltså men, men, jag syftar inte just på det, men jag nej. menar i stort men, men, Ja, men men liksom. ja. alltså jag är alltså dårsam vet att av, av det, ja, men, lite dåligt har ja, vi inte efter jo, efteråt ja. men alltså nu, vi känner varandra alltså mycket s, s, m, tycker jag. Alla får göra vad de vill. Jag tycker, i, ja. Det, ja. I, jo, men liksom om det skulle upp upp. uppstår <laughs> Samma grejen så kan man säga Men nu, nu får ni gå ut Ja, då ringer för ja, men Det där, så problemet var ju inte var från början mitt Och jag skulle Nej. Alltså, Jo det var det, för jag skulle inte åkt För jag mådde inte bra ja. Jag skulle inte åka åkt dit Och när jag åkte dit ville jag egentligen bara vara I fred ja. Och för mig själv, då ska jag ju inte vara där liksom. Men alltså så, var, men det var det, det som när vi, ja, satt, var, ja. när vi satt där, var det åtta eller var det tio timmar sitt med dig på rummet? Ja, det är ja. Men men det. Alltså, men det var, min, det var minst fyra sedan i alla fall. Ja, ja, men jag, det är inte ditt fel liksom, Det är bara att då får bara, vi, måste vi måste kommunicera. Liksom, ja, bara, att, och jag vill ha fred. Då, då, då, vi skulle men, kunna gå till vårt rum. Ja, men exakt. Är så enkelt, ja, så enkelt är det. inte enkelt det Alltså, hade, vi, vårt var. lilla jätteköpfe, hade du inte släppt sina alla direktörer och har det hade varit där? du fått ligga där? Liksom. Jag hade, jag och, exact, och samma sak här, hade vi kunnat bara Knacka på per, så, per. Nu vill jag ha min säng. Gick är ut en vända där imellan, i Jo men när, när, när, när, när, när det var När det var, var, var, var kämpa slig Känns det, då, då somnade, och, känns det igång, liksom. och då somnade pär, Och då somnade Och så gick ni ut Innan inne, observer, inne straffarna För jag, och, så jag, så här, jag lutar mig Och när, när ni gick ut sängen, Då hörde du rassla tills Så vänner ja, men då, då, då. Då stoppar man här på påsestäcket. <laughs> Då kan jag hjälpa ner. Och sen att du går ut och svänger till du går ner igen. Ja, men du ja, det, det är stark. Stark, stark. stark, stark. Det stark. Nej, men bara det är ju värt att åka till Liverpool att kunna bo på Hardest Street. Ha, vad, vad kan det vara? Liksom 120 sekunder ner till Kafford Club. Nej, men det här var ju på lördagen så att det var ju fullt öst ner på, på på Matthew Street. Så det var varit mycket fina bilder. Jag räknar med stegen Om, om, det, inte var, om det var 120 eller 130 steg från Hardest Night ner till, till Kevin. De bästa, bild, de bästa bilderna de, de får man ju faktiskt på, på nere där på, på vad heter det? Men Mats, bilder. du vann är... eh, quizen. Tack. Det känns det? Ja, det känns bra. Mm. Eh, eh, ja, jag är glad. Har du vunnit? Nej, alltså mm. nog... Inte med ja. det här gänget. Det är tufft. Tufft. Ja, tufft. Pär, var ju eh, regerande mästare mästaren. Ja, ja. Nej, <laughs> ja, ja, jag är jätteglad. Ja, jag, jag, jag gick till dronsplatsen Ja, men det två. Toligt blev två. Jag är nöjd med det. det. Det går ju inte att slå Mats som sån här kväll. <laughs> du fick ja Jag gjorde mitt bästa och ja. det är en värdig vinnare, verkligen. Men Per, eh, hur känns det för dig? det ja, är perfekt. <laughs> det här var en, en sån där. Man gick ner på en här här. Det var, ja, men, men där är bra. Ja, men du är duktig så alltså. du, du är ju en fotograf. Mm. Jag menar vad heter det? Eh... Skipper. Ja. Det är snyggt. Mm. Det är bara bra här att eh, att du är på plats. bara, bara det. Nej, det är. Eh, ja. eh, det är. Det är. Det är något en en en, en, en plåg. För du har ändå gjort den största ja, resan. Ja. Jobbar. Nu snaknar vi inte om en vecka i Liverpool. <laughs> <laughs> det var kanske en sorglig resa. Nej. Nej, så bra, så vi snackar om Liverpool. Men jag ska en vecka Elias så hela man kommer dit på måndag. Typ måndag. Man kommer dit på måndag. Nej. Nej. till sommar Fantastiskt bra piller. Eller blir det torsdag måndag? Nej, fredag. Vi åker fredag morgon. Ska snacka med med Fredag och åker måndag morgon. Ofta tycker de här som är ute på med. Det är en det. Vecka, bra idé Jo, men och gör ett bokslut på det Läsa lite bättre. Oh, mm. men det skulle kännas Det är ju just det här. Om, ska, om, om, om, Så, om vi fyra åker. Hon att hon göra sista. Men vad heter vad säger ni? Om vi gör en sista resa till Liverpool nästa år. 23... Vem avs avslutar söndag kväll med att ge David Bersh en fet del hos män? Alltså en klockrin, en klockrin jävla Eller en magsopare Nej alltså. mm. mm. men alltså, give, give, give me a break man. Han gör ju det här Om inte David, David Bersh hade funnits hade vi ju aldrig kommit dit In the first place mm. Nej Jo, nej. Jag vet inte. Men, men, måste... men om, om vi spekulerar bara. Alltså en magsmäll eller en käftsmäll. Alltså vi, vi spekulerar bara. Vi måste ju... Vad vad allvar roligast? En, mag, en magsopare. En riktig jävla magpumpare som man sa i, i rockstadiet. Ja. Jag tror Och, att vi... Jag tror... Ja, ja, ja. Om vi säger magpumpare. Men vem ska ha gett magpumpare här? Pär, ja. Jo, Per går fram och så som att du, du går fram och ska krama om This is our last. our last och så bara ger den En jävla sopa Va? Eller bara, bara Ett grepp bara. Men tänk på Rina ja, men, Rina är ju med också där. Hon måste, må, ja, men, de måste ta hand om Rina Ja men Rina kan det blåsa kan det? Rina så lite som märker ingenting Nej det blåser och jag hon. Det, det var det var ju det var inte då när du var utan det var ju ett annat skrock vi hade där. Drivande blev mindre och mindre och mindre. Ja, jag har hört alla sånt. Där. Ja, det finns på video. Det ser ut att Det är Ja, men det är väl bra alltså hon Inget ont om Rina hon är, hon är ju faktiskt hon, är ju, hon, är, hon säger ju i alla fall hej men det, är det är väl bra i världshandet ja. Att, är lite att de har ju funnit ja. Varandra en ja, dag ja. ja. Han, Han har ju hittat en kvinna ja. jag Han jag verkar så trött lycklig med henne också Det är ju helt underbart Och bara att hon orkar hålla på ja. Och hänga med på alla ja. de här festivalerna Hon blir bara chattar och tjattar och chattar. Men hon är där typ. ja. Kanske jag får blir med på. Därför jag lägga av det här. Det här är ju hans mission in life, tror jag. IPO. Du har blivit säljda, eller ser ut så. Jag men David, vad gör han annars? Jag vet inte vad jag gör annars. Det här är var han kanske. Jag där. Du var inte med, men du var på scen. Du ser vad som var. Det var att, Jo, Jeremy skulle ju presentera liksom att uh, en applåd för uh, vad heter han? Uh, David för att han ska gifta sig med Rina och det här och uh, med Barry. Ja, oh. <laughs> så kom de här uppe så. Yeah, thank you. My girl chasing days are over. <laughs> så det är det där. <laughs> du, det, det liksom, apropå det här med hans själva vad ska man säga autism Och ja. på scenen är han liksom lite Smårolig Man så här. Ja, ja. så liksom, ja, ja. det, det. är rätt. <laughs> det är ja, vilken ja, Men då heter hon är ju Ja, men hon, mm. ja, men hon är ju hon är ju social liksom. ja men läxa men, alltså, det när man på funkar. jag jag känner henne välkommer så. Men de, de funkar som är liksom, komplikera ja, som är och. Ja. som helan och halvan det var jävligt kul också det, med, hela, när, och där, hela och en mm. och, sorry, hela och en åttondel. Vad sa du? he och... En åttondel. he he he he he Den där gången när jag uppe på scen. Du är uppe upp på, <tryck> på då? Du var uppe på scenen jag <tryck> vi körde för här jag tappade den i bakdakt Då var Det med Det var den grejen Det var en gudstysklig Visst var det Carlos som blev Han visste Carlos Carlos hänger, hänger på dig för, i bakdakt, sen tittar han på på trummisen och sen hakt på i trummisen Karlos ah, är bra. Så han är musik. musiklärare. Jag tror det. Mm. Jag tror också. Varför vet han det? Kolla väl på Facebook? Nej, det jag inte, vet det I alla fall. Ja, han är ju musikalisk. Man vill ju ha musikaliska bassister. Ja. Och varje gång jag får någonting där, eller från Oscar, så är det verkligen wow. Mm. Jag det är att... Men frågan är, vad fan... Bara, bara för Seasons lär väl bara med i år också. I Pipe och Seasons. Ja. De är med. Ja. Så de är också alltid med. Nej. Jag vet de är med i år. Är... år, Jag vet inte så då. Men Du får säga till om vi åker dit, då kanske de kommer. <laughs> O, det är 20, 2023, 2023, sista gången jag har... Och så har du en snag och så har Ja, det måste ju vara en ja. Jag, jag gillar inte det, det är så mycket. <skratt> I jag, i, fast, i, i började började var det lite trevligt. Ja, det fanns det här alltså. Men det är rätt trevligt då. Men vi fick ju sådär fin sviter. <laughs> Doktorsrummet. Det är ju ett jätteknossiskt ställe. Direktörskönet. Bitas har ju ingenting med... Det sortens ställe att göra. Nej, nej, det här är ju vanliga liv på killar liksom. Det där, har det svagit ur lite porsk, livrera vakter. Är inte där libor. vi bor, livrera vi. Ja, det <här> Vi är lite mer så här: Ring och George. Välkommen. Jag Han går här. Ja. På ja. jobbet. Uppfyller jag. Jätte stort. Ja. Men så finns det ju även Även för mig då. Finns det. <laughs> har jag väl upptäckt? Det finns det en gräns för hur mycket Beatles-musik jag måste ha ja. hela tiden? Jo, det är så. Man står och pissar nere i. Ja, det är helt fint att få stanna till ett. Men det är bra frukost där. Ja, och de gör en bla, bra bra blandvärd. Och det inte ligger röst. väldigt nära kallen. Mm. Det mm. finns rågbröd. Mm. <laughs> ja, det tycker jag. Jag tycker jag mest att jag niosa på 190 brukar inte lika mycket efteråt det... Ja, men det var en gång när vi bodde på A och O i Hamburg. En morgon som räknar räckte att jag drack åtta glas efter i Det Man törs det. Det är ju lite, lite skilat på A, och A, O. Och... Ja, ja. Har du sagt det? Det är väl Det är väldigt tvyrsangigt. Ja. Men ni ska till, ni ska till Hamburg. Mm. Och Ska du ha hamburg? Nej, inte vad jag ja. vet. Ska jag ha hamburg? Ja. Köper en två veckor, Hamburg hamburg fyra veckor. Ja. Mm. Du hade ju tre rummare på... Ja. Ja. Mm. ja, men man... Jag ska in och kolla om man mm. kan boka om, om till två. Mm. Eller boka om till varsitt. Mm. sign. Jag får se. Åh, oh. oh, herregud. Åh, herregud. Är det bokslut på podden nu? Ja Ikväll? Ja, ja. Oj, 008 Oj, 008 Jesus En bra genomförd dag kan jag säga Ja Vi tackar för 350 helt enkelt 350, tack hej Ja, tjaa